77. Az volt a kérdés, hová menjünk lakni. Fontolgattuk Kanadát. Nagyjából megfelelt nekünk, és jó fogadtak minket. Már eddig is otthon éreztük magunkat. Elképzelhetőnek tartottuk, hogy életünk hátra lévő részét ott éljük le. Bár csak találnánk egy helyet, amiről sejtelme sincs a sajtónak, ezt mondogattuk. Akkor Kanada lehetne a válasz a kérdésünkre. Meg kapcsolatba lépett egy Vancouveri barátjával, aki összehozott minket egy ingatlan ügynökkel, és el is kezdtük nézegetni a házakat. Megtettük az első lépéseket, próbáltunk pozitívan hozzáállni a helyzethez. Nem igazán számít, hol élünk, ezt mondtuk. Amíg a palota teljesíti a vállalt kötelezettségét, amit én magam hallgatólagos ígéretnek véltem, vagyis garantálja a biztonságunkat. Egyik éjjel aztán meg nekem szegezte a kérdést. Mit gondolsz? Lehet, hogy egyszer mégis megvonják tőlünk a védelmet? Soha. Ebbe a gyűlölettől áthatott légkörben biztosan nem. És azok után, ami az édesanyámmal történt. És Andrew nagybátyám visel dolgai után sem. Ő szégyenletes botrányba keveredett, egy fiatal nő szexuális zaklatásával vádolták, és ennek ellenére senki sem állt elő azzal a javaslattal, hogy vonják meg tőle a biztonsági szolgálatot. Sokféle hibát felróhat nekünk a közvélemény, de szexuális bűncselekmény biztosan nem szerepel ezen a listán. 2020. februárja a Árcsit, miután szundított egyet, és kivittem a pázsitra. Sütött a nap, de hideg volt, és csak bámultuk a vizet, Megérintettük a száraz leveleket, köveket gyűjtöttünk és ágakat. Megpusziltam pufók kis arcát, megcsiklandoztam, aztán a telefonomra pillantottam, mert üzenetem érkezett a biztonsági őreink vezetőjétől, lloyd -tól. Találkozni akart velem. Átvitte Márcsit a kerten, és átadtam megnek, aztán átvágtam a nedves pázsiton, a házikóhoz, ahol Lloyd és a többi testőr tartózkodott. Leültünk egy padra, mindketten pufi viseltünk. A tenger lágyan hullámzott a háttérben. Lloyd elújságolta a hírt, miszerint a biztonsági szolgálatunk embereit visszarendelték. Ő és a csapat valamennyi tagja parancsot kapott az evakuálásra. Ezt nem tehetik meg velünk. Én is hajlamos lennék ezt gondolni. És mégis megteszik. Hát ennyit az átmeneti évről. A mi fenyegetettségi szintünk, fejtegette Lloyd, még mindig magasabb, mint a királyi család összes többi tagjáé, megegyezik a királynőjével. Ők mégis ezt a parancsot kapták, és nem tagadhatják meg a teljesítését. Szóval így állunk? Jegyeztem meg. A legvadabb rémálom válik valóra a leges legrosszabb az összes lehetséges legrosszabb forgatókönyv közül. A világ bármelyik elvetemült szélhámosa megtalálhat minket, és akkor egyedül én lennék az, aki egy pisztolyjal megállíthatná a merénylőt. Várjunk csak! Itt nem is lehet pisztolyom. Kanadában vagyok. Fel akartam hívni aput, nem fogadta a hívásaim. Aztán kaptam egy SMS-t Willitől. Beszélhetünk most? Remek! Biztosra vettem, hogy a bátyám a legutóbbi, szendring kertben tett sétánk után megértően viszonyul hozzám, és fel fog lépni az érdekünkben. Ő azonban azt mondta, hogy ez a kormány döntése, semmit nem lehet tenni ellene.